Bidetan nabaria da, pasko garaiko egunotan autoak trumilka ikustial izan dira. Batzuk Frantsiatinak oporrak bait ziren zenbait eskualdetan eta beste batzuk Ego Euskal Herritik. Bai, aste bi izan duzu gente beztaldeko thai gabe jin duzu eta gianasteko bakantzia ke horzu ditzen eta ebenko Akademiko vakantziak ebai, bai bazuzun jente uh, tanda bat, basuzun, uh, juntan, uh, gente, bai jinduz, bazuzun wikend jontan jente, bai, Sibirun. Sibiruko turismo gobuloko go, marizo gariko itzek ziren ere, denbora goxoak lagundu duela, bai mendi egiteko edo baita ere eskia. Denbora alt egin izun uh, artebui jontan, orde jente izan duzu uh, preforta ebiltea. Sumait uh, skilat, asken uh, uiken abeitzen ebai, horra utzun, eta geho bat zuzun uh, zerregine bai sibeun, shibe, uh, shiru entako, festival entako bat galto eta mazkada entako bai barkosin igantin. Endaiako turismo bulegotik sortzirendo laroi jende pasadira laue gunotan. Eta bosteun berriz garazia baigorreko turizmo bulegotik. Hauen galde nagusienak onezkoen tza zer ibilaldi edo etxe ekoizpinak non erozitezken. Behilarien zazioina ere ongi abiatu da, Pasaden astean, berreundan berreue diende iragan baitira behilaren etxetik. Zarako arpetan, 2000 lagun inguru izan direla aste ondarrontan, errandigute turizma bulegotik. Pase bien pase, euh, on ha du fer apeu prie comme ça, j'esrai à peu près à, à 2000 personnes sur le week entre le jeudi et le, et le lundi de Paris. Arpez gain ingurugo beste toki batzuk ere bisitatzen dituzte turiste. ils voilà, visitent un petit peu le village de Sar, euh, le train de la rune, et puis aussi comme on n'est pas loin de Sugar Hamurdi, en fait ils en profitent pour visiter le village la de la grotte de Sugar Hamurdi et d'Urdax et puis après ils complètent avec la grotte de Sar. Askenik, ondarait bien ere, kanpottier hainitz izan deguntan artizarra nekazari etxeko lurdez amondaraniek errandigu, iaz baino mugimendu gehiago izan dutela, eta bere etxea usai emezela, betirik ukandutela. Egi esan urtero bezala eh, oso ondo. Eh, azte hemen ez da inolako arazorik izaten gure gelak eta gure plaza betetzeko eta aurten ere alaxi izan da. Egi esan bai, eh, agian aurreko egunetan ere aurten beste urte baino mugimendu gehiago izan dugu eta gero aste santzuko 4 azken labun egun hauetan ba beteta eraba ba betetan batez ere e, katalanak eta madrilarrak izan ditugu azken labun egunetan hori familia bat e, madrilarra guk bueno esanbe arroza txiki txikia dalkagula hiru dela ez eta batean familia e, madrilarra eta bestean katalanak eta aurreko egunetan ere aste santu aurreko egun horietan ere katalanak eta madrilarrak beraz bai dizu keitik aurte